sonra müəllif yeni bölməyə gəlir və bu bölmədə də müəllif "Və ayn təyefetən minəl müminə iktətələ fəsləhu beynehuma" yəni Hucra surəsinin 9-cu ayəsini gətirir və müəllif buyurur ki, "Fəsəmməhumul müminin". Deyir ki, əgər iki mömin təyefələr biri birinə döyüşsələr, deyir onların arasında islah edin və sonra İmam Buhar dəyir ki, və Allah təala onları müminlər adlandırdı. Baxmayaraq ki İki dənə mümin döyüşür. Çünki e, İmam Buxarın biz bu üsuluna, bu mənhəzinə baxsaq, biz bir şeyin şahidi olaraq ki, görərik ki, İmam Buxarı rəhməhullah, deməli, bundan əvvəl, bundan əvvəl, deməli, imandan danışdı, imanın əməllərindən danışdı və sonra müəllif bundan əvvəlki bölmələrdəki kimi, deməli, küfürdən danışır. Hanısı ki, dedik, ki, e, qadınların öz əllərinə küfr etməsi. Yəni, e, müəllif İman Buxar Rahman Allah iman məsələsini araşdıranda və həmən hədisləri də gətirir ki, eyni ilə imanın şöbələri olduğu kimi küfrün də şöbələri var. İtaətlər imanın şöbələri olduğu kimi asiliylər də nəyin şöbəsidir? Küfrün şöbəsidir. Və asiliyə küfr adı verilə bilər, Ancaq o, küfür olmayı edə bilər. Sadəcə o, şöbəyə aid olduğuna görə, aidındır. Və sonra müəllif, baxın, yenə bundan sonraki bölmədə də deyir, e, insan bir cahili əməli edir, yəni asil edə bilər, ancaq ona küfür sayılmır, hətta şirk etməyənə qədər. Yəni, müəllif görünəcək, incəliklərlə gətirir. Sonra müəllif həmən ayəni gətirir, əgər iki müəmin tayfa döyüşsə. Çünki niyə görə? Çünki müəllif o hədisi gətirməyib, bəlkəm yox, gətirməyəcək. Ancaq səhih hədis var o barədə ki, Peyğəmbəsəm deyir ki, müsəlmanı sövmək nədir? Fasıqlı idi. O ilə döyüşmək nədir? Küfürdür. Və burada da müəllif ayəni gətirir və deyir ki, bax, iki dənə mümin tayfa döyüşür Hı -hı. və alatalı onları adlandırır. Mömin. Yəni, e, müsəlmanla döyüşmək küfür, salihansı küfürdür? Dindən çıxarmayan küfür və bu da onu göstərir ki, söz həmən ad verilə bilər, həmən, həmən əslini daşımaya bilər, yəni o dindən çıxaran küfür deyil aydındır ve müəllif bu müəllifin həqiqətən də fikrindəndir ki, bu cür incəliyi ilə gətirib. Sonra müəllif burada Əhnaf ibnin qeyz tabeinin hədsini gətirib o ki, ve həbdu li ensura hader racula felaqiyana abu bəkrə də fəqal ayna turid qult ensura hader racul qal ircə fəinni samitu rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yəqul idə altəkə mümin bi seyfeyhima فالقاتل, فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال فإنه فإن كان حريصا على قتل صاحبهم Və burada, deməli, əh nəfibinin qeysin hədsini gətirir, əh nəfibin qeysin özü müxadramı salir. Muxadramda hədis selimində o şəxsə salir ki, o Peyğambər s. s. görüb, amma Peyğambər ölümündən sonra hidayət olub. Əgər Peyğambərin sağlığında hidayət olsa da olacaqdır ki, sahabə. Ancaq bu əh nəfibinin qeysi müxadramdır. Çünki görüb, amma hidayət olmayıb. Ölümündən sonra oğlu hidayət olub. Və bu deyir, e, deməli, e, Abu Bakrədən hədisində deyir ki, məndir, getdim bu insana, bu kişiyə kömək eləməyə. Və Abu Bakrədə dedi ki, hara gedirsən? Dedi, gedirəm, buna kömək eləməyə, bu şəxsə kömək eləməyə, dedi, qayıt. Dedim, niyə? Dedim, mən eşimsəm ki, Peyğambərsəm dedi ki, əgər iki müsəlmanlar qılınzları ilə bir-biriləni toqqursalar, yəni qılınz qılınzla toqquşdursalar, dir, ölən və öldürən də, dir, oddadır. Dedim, ya Rasulallah, bu ölən, ə, öldürən aidin məsələdir, öldürüb deyə. Bəs ölənin halı niyə? Dedirsün ki, o hərisidir ki, öz qardaşı neynəsin, öldürsün. Və bu hədislə, deməli, Əhnəf-i dedi ki, gedmişdim, Bu iki şey kömək eləmək. Və hədisin e, İbn Həzər Rəhmallah bir, bir neçə ona yaxın e, versiyasını gətirib, imamın tabardəmə başqa-başqa e, hədis yerlərindən gətirib ki, yəni bunun başqa variantlarını gətirib ki, bu burada əli ilə Muaviyyə radiyalan arasında olan döyüşdən gedirdi söhbət. Məhz Əhnəf İbn Qiz Əli radiyalan ilə kömək eləmək istəyirdi. Və başqa rivayətlər gəlib açıq açıq ki, açıq-açkə deyir ki, Peyğəmbər s. Sal Əmrisi oğluna kömək et Yəni, burada hamı müliki ən birinci sahabilərin arasında olan toqquşma, yəni o cür şirətli toqquşma məhz Əli radiyalar, radiyaların, Muaviyyə radiyalarının arasında olan toqquşmalardır. Ancaq ilk e, belə toqquşmalar məs Osman radiyalarının qətili ilə bağlıdır. Ancaq orada Osman radiyallahu ənhu dedi ki, mən halallıq verinməm bir müsəlmana, kimsə mənim müdafiəmə ötürü qılın çıxarsın qınından. Hətta Əli Radiyalan Həsən Hüseyini məhz Osmanın qapısında qoymuşlar, Radiyalan qapısında qoymuşlar, onu müdafiə eləməyə Osman Radiyalan deyir ki, mən heç kimi halallıq vermərəm ki, mənə görə kimsə qılıncını qınından çıxarsın. Və onlar girdilər və Osman Radiyalanı Quran oxuyun yerədə qətilə yetirdilər. Ancaq bu müsəlmanların toxuşmaları elə də tarixdə salim idi. Düz, bu böyük fitnə idi. Osman Radiyalan kimi xəlifənin, o cun Nurani Ağsaqqal insanın qətli ilə bağlı idi, İslam xəlifəsiy üçüncü cü Rəşid xəlifələrdən idi. Ancaq e, döyüş fitnəsi, müsəlmanları müsəlmanlara bir-birinə qarşı olan döyüşləri əsasən Əli (r.a.) ilə Muaviyə arasında olan qissalar, hadisələrdən sonra meydana gəlmişdi. Və məs e, bu hədislə Əhnəfimin Qeysin qıssası məs Əli (r.a.) ilə Muaviyə arasında olan söhbətdən gedirdi ki, bu e, Əhnəfimin Qeys deməli gedirdi Əli (r.a.)-nın və Əbu Bəkrə də dedi ki, qədərə dedi gedirəm məs bu insan. Yəni, ələr adiyalarına kömək eləməyə. Və Əubəkirə dedi ki, qayıt. Dedi, niyə? Deyir, çünki mən eşitmişəm ki, Peyğəmbə Sələm dedi ki, əgər iki müsəlmanlar qılıncılığa ilə toxuşarlarsa, bir ilə toxuşarlarsa, onlar öləndə və öldürən nədir? Oddadılar. Və e, dedim ki, ya Rasulallah, ölənin halı bəlidir. Bəs öldürən niyə? Dedi, e, öldürən də, yəni ölən də öldürən kimi həris idi ki, öz qardaşını inəsin, yəni öldürsün. Və bu hədis onu göstərir ki, Düz İbn Həcər Rəhmələ deyir, ə, bu qıssanı məhz Əbu Bəkrədə umumiya aid elədi. Amma deyil, əslində isə, ə, kimdə isə ə, təhul, düzgün təhul eləməyə, yəni düzgün yozumu varsa, onlara bu şamil olmayada bilir. Ancaq məs bütün təfsislər bu qıssaları Əlmən, e, Muavirin Əli radiyallahanun qıssasına da şamil edilər. Hətti İbn Abbas radiyallahanu ayədən istimbat çıxartmışdı ki, e, bir ayə var ki, ayədən məzmunu bundan ibarət idi ki, yəni o kəsdər ki, zülm oğlumlar, biz onlara kömək edərik və onlara yerdə hakimiyyət verərik. Ayəsi var və ə, Əli, İbn Abbas radiyallahan dedi ki, mən bu ayədən onu görürəm ki, ə, Allah subhantala Muavirə xəlifəliyi verəcək və həqiqtən də Allah mühaviyyə xəlifəliyi verdi və mühaviyyə 20 ilə <coughs> yaxın, yəni İslam yəni xəlifəsi oldu. Və bu hədis onu göstərir ki, e, müsəlmanlar bir-birləri ilə çalışmalıdır ki, qılınç toxquç Və biz daimən qardaşlara tövsiyə edirik ki, əgər e, söhbət bu cür hədislər açıq aşkardırsa və bugünkü gündə isə bir çox insanlar, Cihat diyen yerlərə gedəndə də məs orada da o bir salmanlar bir-birindən döyüşürlər. Baxmır ki, biri obisini kafir saysa da belə. Əslən o kafir sayır və o baxımdan o onu qətləyir. Amma o ölən özü də, yəni bir-birinə hər şey tayfa nə sayır? İstə i̇şte, müsəlman sayır. Çünki o öz elədiyini haq sayır, o isə üstündə olan prezidentini, rəisini və yaxud onun zamatını haq sayır. O onun haqqı sahib döyüşür, bu da onu mürtət kafir görb yəni döyüşür. Nəticə itibarilə e, ikisi də nə sayılır? İşte, İstəmişəm şəoman toplusu alır. Necə o bunu öldürür, bu bunu öldürsə, biz necə deməyə bilərik ki, bu hələ onlara şamil eləməyə və yaxud da onlara aidiyyəti yoxdur. Bir başı bu cür məsələlər, bu cür qaranlıq olduğuna görə məs e, heç vaxtı görürsən, bu gündə də tanınmış məşhur sələf alimləri demirlər ki, falan yerdə cihaddır, falan yerdə cihadı. Niyə görə? Çünki məsələ açıq aşkardır. Yəni, gedirsən, isə rəfqansan, isə keçinsən, isə bir çox müsalman dövlətdə var ki, müsalmanlar müsalmanlara qarşıdırlar. Yəni dövlət var, dövlətin özün qoşunu var, onlar da ibadət edir. Fərqi yoxdur sufidilər, Maturudililər, nəb Naxşibəndidilər, fərqi yoxdur. Fərqi odur ki, onlar İslam'a nisbət olunurlar. Və e, onlarla da döyüşənlər döyüşənləri haq yolda sayırlar, onlar da özlərini haqq yolda sayırlar. Və nəcisdirsə bir-birlərini döyüşməyidir, biri birinə sayırlar mürtdid kafir sayır. Onlar bunları mürtdid kafi görür, bunlar da onları, yəni mürtdid, yəni kafir görür. Bu dərs sizə ihlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.